Неписьменний самогон і освічена вода в контраверзах. А я шукаю істину, де ще не видно дна. Мертві поети найкращі, але пишуть живі. Серце мовчи, хто тебе слухає, коли печінка болить?